встану, коли ваша ласка і піду собі, куди очі дивляться. Він повільно підвівся, але його очі дивилися у протилежному від кудись напрямку. Цей також мене ненавидить. Марвін махнув рукою у напрямку поліцейського корабля. «Що? Корабель?» Форд раптом зацікавився. «А що з ним сталося? Ти не в курсі?» «Він також зненавидів мене, коли я з ним поговорив». «Ти з ним говорив?» Вигукнув Форд. «Але яким чином?» «Дуже просто. Коли мені стало зовсім самотньо, я підійшов і підключився до зовнішньої мережі комп'ютера Ми довго розмовляли І я поділився з ним своїми поглядами на життя І що ж він вчинив самогубство? сказав Марвін і почвалав до золотого серця. Розділ 35 Увечері того ж дня, коли золото серце вже накрутило кілька парсеків подалі від туманності коняча голова, команда взялася за свої справи. Зафорт сіл під карликовою пальмою, намагаючись навести ладу власній голові за допомогою солідної дози пангалактичного полоскального повлиску. Форт і Тріліан приязно розмовляли у дальньому кутку про життя і пов'язані з ним проблеми. Артур пішов до себе. Він заліз у лісу погортати путівник по галактиці для космотуристів. Якщо йому випадково жити у цьому божевільному світі, не завадить засвоїти деякі речі. І він почав зазіву. Розвиток усіх цивілізацій галактики проходить послідовно три ступені виживання допитливість і мудрування. Дехто називає ці ступні «Як?», «Чому?», «Де?». Так суть першого етапу можна звести до запитання «Як ми їмо?» Другого «Чому ми їмо це?» І третього, де ми будемо обідати? Артур не встиг прочитати далі, бо саме зашипів переговорний пристрій. «Аллоу, землянине, ти спиш?» – пролунав голос зафода. «Як щодо поїсти?» «Еге ж непогано було б», – відгукнувся Артур. «Ну, чудово, чудово. Тоді...» «Тримайся», – сказав Заход. «Сьогодні ми обідаємо в ресторані на краю всесвіту». Кінець озвученої книги. Читав Микола Козій. Київ, 1991 рік.